Османці кляли й погрожували непоступливим оборонцям, знову приповзала слідом за ними чума, косили їх тисячами. Не маючи чим поживитися у дощенто пограбованих околицях, вояки обжиралися зеленим ще виноградом і цілими ночами, тримаючись за животи, просиджували довкола наметів. Три тижні товклося величезне військо довкола Кесега. Обложені витримали 12 приступів, половина оборонців була вбита. Пороху не лишилося й пучки, скінчилися харчі, але вдосталь було води, яка щедро лилася з неба, і Юришич не здавався. Ібрагім послав до нього послів, обіцяючи, що він відійде від міста, коли Юришич заплатить йому викуп. Мікулиця відповів, що немає наміру платити викуп чужинцеві за власне місто. Тоді Ібрагім запропонував заплатити лише дві тисячі дукатів яничарським агам за їхні клопоти. Юришич відповів, що немає таких грошей, та й платити теж немає наміру. І кинув яничарів на останній приступ. Крізь проломи в благеньких стінах вони з різних боків вдерлися у місто, де лишилися вже майже самі старі жінки і діти. Некола Юришич був двічі поранений, здавалося кінець. І тоді старі жінки і діти, відчуваючи свою смерть, збіглися докупи і закричали так розпачливо й страшно, що турки, які ніколи такого не чули, перелякалися і встали тікати з цієї проклятої фортеці. Згодом на своє виправдання яничари вигадали, ніби з'явився перед ними небесний вершник із вогненним мечем у руці, який вигнав їх із кисега. Ібрагім умовив Юришича згодитися на почесну здачу. Заборонив грабіж. Усіх, хто лишився живий, відпущено на волю. Юришичу подаровано золотий султанський кафтан і срібний посуд. Сам великий візир добув от султана почесну одіж. І, як після кожного походу, перо з діамантом на тюрбан. Але час був втрачений безповоротно. Під кисегом Ібрагім протовхся цілий місяць, починався вже вересень. Повертатися додому було далеко. Султан знав, як небезпечно затримуватися до холодів, тому розпустив військо по штірії для грабувань і оголосив, що на цьому похід закінчено. Це вже був не відступ, а втеча. Австрійці, хорвати, угорці. Шарпали османські загони, вибивали їх на пень, гнали зі своєї землі так, що ті на силу встигали ставити мости на ріках – або переправлятися в плав, тонучи, гублячи все награбоване. Місто коло Марібора мало не завалили, навіть супровід Сулейманів на силу пробив собі дорогу до переправи, і великому візирові довелося зранку до самої темряви, не злазячи з коня, простояти на березі, поки перейде на той бік Сулейман. За цей брагім одержав от султана коня у коштовній зброї та гроші на повітання». Вже знаючи, як рятуватися перед Стамбулом від найбільшої ганьби, султан вступив наприкінці листопада до столиці ще з більшим тріумфом, ніж після першої невдачі під Віднім. П'ять днів столиця з Юбом, Галатою і Уськадаром всяяла вогнями. Базари і крамниці були відкриті вдень і вночі, на площах Роздавано чорбу і плов для бідних і дармоїдів На базарах розпродовано і награбований рабів, приведених військом Сам султан, перевдягнувшись, об'їздив базари На третій день, довідавшись від Гасана Ги, що твориться на базарах До Сулеймана прилучилася Роксолана І випрошувала в султана дітей і молодих жінок, даруючи їм волю Купцям плачено з державної скарбниці, бо згідно з шаріатом, навіть султан не мав права завдавати купцям збитків. Про султан, що ж пішов поголос, що вона грабує правовірних. Чи їй звикати було до притоків поголосу? А коли продавано її, де вони були, Оті правовірні? Вулицями Стамбула, розпанахуючи халати, зіймаючи руки, гасали у ошалілі фанатики. Проклинали Георку чарівницю, яка засіла в капи, репетували «О, шаріат, о, віра!» Тяжко занедужала серцем Валіде, злягла ще по весні, не знішивши тяжкої образи, завданої її султаном і султаншею І тепер не підводилася Знов звинувачувана Роксолана мовляв, отруїла султанську матір повільною отрутою, і тепер валіде вмирала.